Jó reggelt! Ma a 2019. május 6-a hétfő van Ivett és Frida napja. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fia a János Korhatáros 14 éven aluliaknak nem és felette is a igen korlátozott mértékben való műsora amely számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a másikban azt mondja, hogy ez a normál zenei állhang, és annyi mindent állít magáról, hogyha csak a feleig, az már az is sok. Négy perccel múlott reggel 7 óra, ahol én lakom, ott 4 fok van, itt a városban 6 fok van, változatlanul zuhog az eső, állítólag ebben lesz némi változás a nap folyamán, mint hogy a hőmérséklet is talán a duplájára emelkedik, így aztán nálam 8 fok lesz, önöknél pedig 12, leszámítva azokat, akik hegyen laknak, vagy még inkább hegyen, ő náluk még 8 fok se lesz. Most aztán nem panaszkodhat a mezőgazdaság, bár a honpol azt mondta, hogy ennek eh, időben jobban elosztva kellett volna jelentkezni, de én erősen vitatom, hogy a honpola mezőgazdasági érzéke meghaladja az enyémet Így aztán én a magam részéről örülök És innen szólítom fel a még zuglói otthonában tartózkodó honpolát Hogy ő is örüljön Most söprögetni fogunk a házunk tájéka előtt, Akkor is, ha esik az eső néhány fontos dolgot szeretnék önökkel tisztázni, ha részt vesznek benne jó, ha nem vesznek benne részt, akkor meg hát el fog hangozni, és így aztán egyrészt hivatkozási alappá válik, másrészt bekerül a nemzeti örökségbe. Két telefonszámot ajánlok önöknek, ahol engem el lehet érni, meg egymást is elérik, 061489 0999 valamint 0636771161, néhány percet hagynék arra, hogy önök elmondják, hogy mit gondolnak, szükségesnek megosztani bárkivel is. Aztán előjövök a farbán, valami pontosan nem tudom, hogy mit jelent, de előjövök vele.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 Low skin and eyes. Hoola, hooray, the black rats of London. They cost the sea for you. Me, let's raise it, class, so thankfully. Hooray, the black rats of London. Make the long treacherous passage to spread the natural juices, I'll give to you. Well, I'll give to you. Your team. Sikhts decimated the red army of Cornwallis and his flock Standing weekly on Yorktown battlefield with measles and smallpox Horses, hogs, and chickens and dogs, and John Raw's prized words. In battered invention bacterial strains from imported English dirt. Who the black bats of London? They cross the seas for you and me. Let's raise the glass so faithfully. hail! hail! hell made the bad. Of London, made a long treacherous passage to spread the natural juices—a gift to him. Natural juices. They cross the sea for you and me. Let's raise a vessel, so thankfully. Hail, hail, away. The back rats of London. The made the love treacherous hatch too. Spread the natural distance over to here. The, the black rats of London. They cross the sea for you and me. Let's raise a vessel, so thankfully. Hellway, the bad of London egy telefon tudtam lebonyolítani ami nem szép dolog, de önök egyáltalán nem gondoltak semmit sem megosztani velem a job, of a glorious Na jó, hát ha önök nem akarnak semmit se kezdeni, akkor én se akarok önökkel semmit se kezdeni, de néhány üzenetet kiszednék a palacból. Azt írja egy Facebook ismerősöm, akit nagyon régről ismerek, ismerettségünket, a szüleink ismerettsége okozta. Nekik szoros kötődése van a Magyar Szocialista Párthoz. Nekem nincs szoros kötődésem a Szocialista Párthoz. Ő régen funkcióval, magas funkcióval bírt az MSZMP-ben. Egy nálam néhány ével idősebb férfi emberről van szó. A következőket írta nem sokkal éjfél előtt, május 1-én. Az jár a fejemben, hogy ennek a bangónénak persze rohadtul igaza volt. Azt mondta ki, amit az ország egyre nagyobb része gondol, érthetően világosan. Ettől aztán retteg a Fidesz, mert az ő hatalmuk pont azon épül fel, hogy a patkányok velük vannak, védik a koncot, a szavazatok többségét, pedig a legszegényebb, legtanulatlanabb, legkiszolgáltatottabb emberek a kis falvak elszigetelt népe adja. Amíg az ellenzék kifon, kifinomult európér értelmiség stílusban önmagával folytat eszmély vitákat, addig nincs baj. De ha valaki kimondja azt, amit a nép ma gondolni és mer mert csak, akkor baj van. Bangonétás sürgősen, sürgősen ki kell nyírni, a fair play, a kultúra, sőt a liberalizmus megkérdőjelezhetetlen értékeire tendő sűrű hivatkozással. Ez aztán persze nem csak a NER bértolnok ajánlnak kézre, de a szép lelkű entelektüelek, a jól befúrt vakondok, és persze azok is akiknek mindegy mi az ára, csak rukhassanak az MSZP-be egyet. Bravo! Elvégre Botkát is sikerült saját pártja örökös túlélőivel elüldöztetni, mert jobb körökben nem tetszett a vidéki stílusa. Ha -hó, kérem! Itten tévedés esete forog fenn. Amiben mi itt élünk, az nem egy rendes polgári demokrácia. Itten hova tovább alig leplezett egyre pökhendibb és egyre a patkány diktatúra van, egyre mélyebbre gyökereződve. Ti azt hiszitek, hogy ha mi szépen kulturáltal, sőt emelkedett stílusban viselkedünk, akkor majd vást? Ha számukra is érthetően hangzik el mindez, és akkor baj lesz, nagy baj, ugye fiúk? Ti tudjátok ezt. Na hát ezért van itt a nagy koalíció a szókimondó asszonyság ellen, írja XY-naki férfi, és akinek jellemzését röviden, az általa beírt Facebook idézet előtt elmondtam. Nem vagyok baloldali, és nem vagyok jobboldali. Drukkolok a Fradinak, de nem voltam kint a meccsen. Drukkolok annak a jónak, amit én jónak látok. Illetve egyáltalán nem, hogy drukkolok, hanem, hanem permanensen véleményt alkotok, miközben nem tudok tojást tojni. Tehát megmondom, hogy melyik záb tojás, melyik nem, és hogyha jön a Fidesz, vagy jön az MSP, vagy jön a Kovács néni, vagy a Szabó bácsi, ebből a szempontból gancegál, és azt mondják, hogy én ezt hogy merem tenni, mikor egyébként nem is tudok tojást tojni, akkor azt mondom, hogy az izlelő bimbúimra hagyatkozva azt tudom mondani, hogy ez rossz, ez meg jó. És hát azt követően pedig, hogy ezt a választást megteszem, Egyébként erre nem vagyok mindig képes. Azt követően elkezdek azért drukkolni, hogy több jó legyen, mint rossz. E tekintetben tehát abban fogok eljárni, hogy lehetőség szerint minél kevesebb zábtolyás legyen, leszámítva azt az esetet, ha valakinek kifejezetten zábtolyásra van igénye, akkor természetesen az ő igényeit megpróbálom valamilyen közvetett, közvetlen módon kiszolgálni, de hát azért általában ez szokott a ritkább eset lenni. Hogyha ez egyébként egybeesik az MSP vagy a Fidesz szándékaival, az nagyon jó, de és se az MSP se a Fidesz szándékait egyébként, ha hiszik, ha nem, de ezt önökre bízom, ebben nem tudok, ha ebben nem fogom önöket meggyőzni, hát ugye a testmagasságom is tény, így erről is tényként beszélek, miközben a testmagasságom az tényleg tény, ez pedig egy hozzáállás, amit vagy tapasztalnak, és akkor azt mondják, hogy így van, vagy pedig azt mondják, hogy a széljárásnak megfelelően, ma éppen ezt mondom. Tehát, hogyha ez egybevág az MSZP vagy a Fidesz érdekeivel, akkor jó, ha meg nem vág egybe, akkor is azt mondom, hogy ez záptolás. Ez az egész bangóné féle történet is ilyen. Tehát itt valójában az embernek a jó érzéke, a szép érzéke, az ízlése működik. Amikor az ember bangónét ledorongolja, és mindenkit ledorongol, aki bangóné mellé áll, akkor azzal nem a Fidesz mellett foglal állást, hanem azt mondja, hogy ő ezt az eljárási módot nem támogatja. Ha ő egyébként ezt az eljárási módot nem támogatja, azzal egyébként egy nagyobb összefüggés rendszerben támogat-e valamit vagy sem, ezt egyszerű, ha tetszik primitív lelkek, olyanok, mint én, nem gondolják át ilyen mértékben, ha zöld a lámpa elindulnak, de zöld lámpán is, lámpánál is azért lehetőség szerint körülnéznek, mert Magyarországon sohasem lehessen tudni, piros lámpánál pedig nem mennek át. Szóval nem azon gondolkodik az ember néhány héttel az Európai Uniós választás előtt, hogyha Bangúnét elítéli, akkor azzal, ő mennyiben befolyásolja az uniós választások eredményét, mert nem ez jár a fejében. Az jár a fejében, hogy záptolás, Az jár az eszében, hogy, hogy ezt nem. Természetesen vannak olyanok, akik ezt szélesebb összefüggésben vizsgálják, vagy érintettek, akik ugye mentegetik magukat, vagy vannak politikai ellenfelek, akik ezt megpróbálják kihasználni, és ez már egy bonyolultabb rendszert képez. Itt az embernek már óvatosabban kell bánni a marok elemeivel, hogy nem mozduljanak el, mert ha csak egy is elmozdul, hát akkor nem mondhatja, hogy végül is több is elmozdulhatott volna, mert a marokkonál az a lényeg, hogy egy sem mozduljon el. Nagyon nehéz, nem könnyű. Én azt állítom a tívedés minimális kockázattából, hogy az önök morális érzéke nem változott semmit. És ezt arra felállítom, hogy bennem van valami e, biztosít a tekintetben, hogy ahogy a nyárt, az őszkövet és az őszt a telet, <gül> majdnem olyan bizonyossággal állítható, hogy az önök szép érzéke, jó érzéke, morális érzéke nem változik, függetve attól, hogy május... Hatodikán is lehet olyan idő, mint amilyen most van, holott május hatodikán általában nincs ilyen idő. Tehát ez azt jelenti, hogy ha netán a önöket megtéveszti a környezetük, vagy megtévesztik saját magukat, vagy megtévesztik önöket a körülöttük lévő médiák, abból még nem következik az, hogy önök egyébként úgy általában rossz arányérzékel rendelkeznek, hanem azt jelenti, hogy ebben a konkrét ügyben, vagy abban a konkrét ügyben nem úgy gondolkodnak, mint ahogy szerintem a szép érzékük, a jó érzékük, az ízlésük diktálja, és én megpróbálok önökkel arról beszélgetni, mint a nemzet felkéretlen pszichológusa, vagy pszichátere, attól független, hogy bölcsészkart vagy orvosi egyetemet végezte, hogy ez vajon hogyan jöhetett létre. Ebben aztán önök vagy részt vesznek, vagy nem, vagy pusztába kiáltott szó lesz belőle, vagy nem lesz belőle pusztába kiáltott szó, fölös szavakkal és mondatokkal nem szeretném önöket bombázni. A nemzeti együttműködés nem létező rendszerének x évében szerintem nem lehet azon meglepődni, hogy ilyen megosztottság tapasztalható az ellenzéki oldalon, és szándékosan nem baloldalt mondtam. Mindaz a frusztráció, amit megélt ez az oldal, eredményezi szerintem a tévedés minimális kockázatával azt, hogy bangán, Bangoni patkányozásához ki hogyan viszonyul. Ami a szűkebb környezetemet illeti az ismerőseimet, a médiát, azt természetesen nem mondom, hogy más szemüveggel nézem, ugyanazzal a szemüveggel nézem, némileg ugyanakkor szigorúban. Ennek az okát talán nem kell különösebben részletezni. Nem állítanám, hogy a bölcsek köve nálam van, Üm. és akkor itt levittem a hangsúlyt. Hogy mindezt miért mondtam el, nagyon sok felé fog elágozni az, amit elkezdtem mondani, és ahol most tartok 7 óra 19 perckor, 0614890999 és 0636771161. Akik látták a civil a című műsort, azok láthatták, hogy milyen vitába keveredtem elsősorban Pulai Andrással, de viszonylag nézőpontot kevéssé bíró Magyar Györgyel és Borgul Andrással is, hát van egyébként csak rangos Katalin biztott tekintetét tudtam. És amikor eljöttem a felvételről, akkor nagyon bántam, hogy a vonatkozó fejezetek egyikében sem említettem azt meg, hogy Újhely István könyvbemutatóját, hogy mondta le? Lakner Zoltán és Ceglédi Zoltán is került a helyükre. Senkinek a helyre nem kerül senki, de vállalták el ezt a pozíciót Stumf András és Samonyi Zoltán. Erről beszélgettem péntek reggel újhely Istvánnal, ez a magyar sajtóban, ahogy én tapasztaltam, ha bárki az ellenkezőjét tudja, 0614890999 és 063677161 az igény a világán sehol se jelentkezett. Ceglédi Zoltán azok közé tartozik, azon kevesek közé tartozik, aki előszót is írt, a harangoztak neki című kötethez, ezzel együtt nem vállalta el az együttműködést ezen a sajtótájékoztatón, hogy Lakner Zoltán miért nem vállalta, nem tudom, írtam neki, tehát nem éri meglepétésként, hogy én erről beszélek, felajánlottam neki, hogy szólaljon meg, Ceglédi Zoltánnak nem ajánlottam föl Lakner Zoltánnak, igenis, hogy miért az rövidesen ki fog derülni. Nem kértem hozzá elérhetőséget, Facebookon írtam neki, messencserem. Um, Én ezt hagyásnak élem meg. Ha valaki megnézte, és Rákász a videója révén ö, megnéztem, lehet, hogy máshol is lehetett volna látni, de én ott néztem meg, és nem feltételeztem, hogy belenyúlt volna a videóba, a Facebookon, a közvetítésébe a könyvbemutatónak. Nem járt sokkal jobban Újhely István ö, Stumf Andrással, mint ahogy járhatott volna talán Lakner Zoltánnal, vagy Ceglézi Zoltánnal ez már sose fog kiderülni, hiszen ők nem mentek el. Én azt tapasztaltam, most Stumpf András megpróbálta azt a távolságot tartani a szerzővel, amit ebben a szituációban az ember tart. Ugye ebben az jelentkezik, hogy nem lehet reagálatlanul hagyni a patkányozós történetet, ami viszont messze visz a könyvtől. Attól a könyvtől, amelyben, ahogy tapasztalom, ez a rész nincs benne, már pedig, tehát ez a rész nem is tud benne lenni, mert ugye azt hamarabb volt lapzárta, vagy könyzárta seminthogy hogy ez bekerülhetett volna, de Újhely István ezeket a leveleit, ezeket változatlanul írja, a heti vasárnapi leveleit is tudtommal a tévedés maximális kockázattával, nem tudok arról, hogy ez a patkányozás beleértve benne a saját szerepét, jelentkezett volna benne, már pedig az ő életét ma Magyarországon ez itt legalábbis a fővárosban egy tízes skálán, hát legalább nyolcasra befolyásolja szerintem, de lehet, hogy ebben tévedek. Az az arckifejezés, amely Újhely István arcára ül, azok a válaszok, amelyek születnek Stumfandrás kérdéseire, azt mutatják, hogy mindaz, amit elmondott a az a, az pénteken így van, reggel, aztán délelőtre változik, változatlanul ott dúl Újhely Istvánban az, ami az ő lelkében forrong, hogy próbál egyszerre helytálni értelmiségiek kérdéseire, és próbál helytállni az MSP kampányfőnökeként is látható módon ez a kettő egy tízes skálán hát nagyjából hármasra összeegyeztethető, de lehet, hogy túlságosan optimista voltam. Nyugodtan megtehetné persze Újhely István, hogy ilyen kérdésekre nem válaszol, vagy megteheti azt, hogy a könyben egyedül prezentálja, ő azonban nem ezt tette, kitette magát ennek, és, és látja az ember azt a vívódást, amely vívódás valószínűleg nem volt része annak az elképzelésnek, hogy hogy fog majd zajlani egy ilyen könyvbemutató. Egyébként egy ilyen vívódást még akár használhat is egy könyvbemutatónak. A könnyen lehetséges, hogy a figyelem nagyobb mértékben kerül rá, többen vásárolják a könyvet. Én ezt most nem a könyv fogyása szempontjából nézem, hanem azt, ahogy az írója, megjelentetője, szerzője szerepel a könyv bemutatóján, ezen bizonyos téma kapcsán. Ugye azt tapasztalom, azt mondják a szakemberek, hogy vívódni ilyen szituációban lehet, ám kampányban vívódni, az nem túlságosan célszerű, mint hogyha lenne egyébként vívódás kampányban is, azon kívül, És mint tapasztalhatják, tapasztalhatták a reggeli levél felolvasása kapcsán, vannak, akik kifejezetten aggódnak, vagy azt szeretik, hogy hogyha semmilyen visszakozás nem lenne, mert igenis a Fidesz is megkaphatja, vagy meg kell, hogy kapja magáit, és ebben a patkányozásban valaki úgy véli, hogy megkapja azt, ami, ami, ami neki dukál. Nem az én világom. Pócsi János és Bangóni nem kerülnek egymás mellé, egymástól függetlenül léteznek, és azt tudom önöknek mondani, hogy amikor a Keife Jáncsi kezdődött, akkor nagy szerencsénk volt, mert nem volt még ennyi patkányozás a szószoros értelmében, vagy a szóátvét értelmében, a történetek időben eltolva jelentkeztek, és miután elítéltük az akkori Pócsi Jánost, a 2001-es vagy a 2000-es Pócsi Jánost, jöhetett Bangóni, és jöhetett Tajs Tamás, és jöhetett új István, vagy bárki más, és szépen el tudtuk őket intézni, tudtuk dolgozni a történeteiket szépen egymás után. Most azonban, vagy mostanában azonban, amikor dömpingje van a Pócs Jánosoknak és Bangónéknak, valójában dömping módon kezdünk eljárni ezekkel a történetekkel, miközben a körzeti orvos se szimultán játszik a betegekkel, hogy maga is nyissa ki a száját, maga is térdelje le, és maga is ezt tegye, meg maga is azt tegye, hanem egyenként hívja fel a betegeket, mert hogy ez így működik. Hogy működne -e? Másféleképpen lehet, hogy működne, de mégis így működik, és az ember azt gondolja, hogy ez nem véletlen. Ebben a dömpingben azonban, ami nem 2019 májusára jött el, vagy áprilisára, hanem már régóta tart, létrejött nem a kettős mérce, hanem egyáltalán egy mérce, hogy pocsjárnosok és bangónék, és úgy kerülnek ezek egymással össze, úgy, úgy hasonlítjuk őket egymással össze, mint körtét az almával, miközben azt mondjuk, hogy körtét az almával nem lehet összehasonlítani, különösen, hogyha villanyégőről van szó. Tehát almát össze lehet hasonlítani, almával ha muszáj. Egyébként almás sem biztos, hogy érdemes összehasonlítani, de szépen sodródunk ebbe az irányba, és mire elérünk ide, addigra ezzel már kevéssé törődünk. Politológusok és okos emberek beszélnek mindenféléről, a fake news hatásáról, és a hát nem tudom miről, holott, és ugye ebbe időnként én is beszállok, sőt, hát ugye azt érzékelem, hogy teljesen le vagyok maradva, holott a Kejfej hangja én vagyok, és a Kejfej Józan hangja semmi más, mint annak a Józan embernek a hangja, aki ebben a kavalkádban azt mondja, hogy ő nem ismeri ki magát, és azt gondol hogy ezért és azért, és szeretné, hogyha itt holnapra ez ügyben nagyobb rend lehetne, függetlenül attól, hogy ez bekövetkezik-e, vagy sem. Nem hiszem, hogy nekem tudományos embernek kéne lennem. Nekem a józan paraszti eszemre és még inkább a józan nem paraszti érzékemre, amit a szüleimtől örököltem, vagy kaptam, vagy alakult ki kell hagyatkozzak, mert nekem csak ez áll jól, valamint csak ez működik, e, és az, hogyha ezt beilletjük a fake news -ok rendszerébe, és azra, hogy ez hogyan van a világ bármely más pontján, azzal én csak elveszni tudok, mert, mert nekem nem ez a dolgom, nem ehhez értek, és nem hiszem, hogy ebben nekem állást kéne foglalnám. Meg lehet szólaltatni különböző embereket, de van olyan szituáció, ahol az ember azt mondja, hogy tisztességtelen, és nem gondolkodik azon, hogy ez Malajziában egyébként tisztességtelen, vagy sem, az legyen a malájok gondja. Hogy a malájok foglalkoznak-e azzal, hogy én hogyan gondolkodom itt Budapesten 2019. május 6-án hétfőn két perccel fél nyolc előtt, azt tudom mondani, hogy eddig nem tapasztaltam, lehet, hogy a mai műsor majd egy másik műsor lesz. Itt most egy pillanatra megállnék. Azt kérdezem önöktől, hogy mind az alapján, amit én elmondtam, mit gondolnak Lakner Zoltán, és mit gondolnak Somogyi Zoltán viselkedéséről, hogy lemondták azt a könyvbemutatót, ahol egyébként ők eredetleg szerepeltek volna, Újhely István nál pénteken az Őrkénykönyvesboltban ahol, mint a Asztal Klub rádió alapján tudják, még könyvek is kaphatók. 061 -9 -9 és 06 Túlságosan sok időt nem adnék, mert még szeretnék menni különböző irányokba, és már fél nyolc van. 061 -9 -099 -9 és 06 Ha valamit nem értenek, kérdezzenek. 061489 és 063677161. Ennél nagyobb aktivitást képzeltem el. egy és 0636771161 egy először Nem szól a rádió. 0614890999 és 063677 egy másodszor. Jó reggelt. Jó reggelt. Az csak nyelvbotlás volt az ön részéről, hogy Somogyi Zoltán? Vagy tényleg ő is lemondta? Elnézést, Somogyi Zoltán ott volt és ott volt e, Stumpf András. Ezt mondtam. Arra kértem Önöket, hogy ahhoz szóljanak hozzá, amit kérdeztem. 061489099, és 0636771161, senki többet? Jó reggelt. Jó reggat, kívánok én a civil rádió, vagy civil pályához szeretnék hozzászólni az íráshoz, hogy Hát ahogy láttam maga a harcát, ott az tényleg döbbenetes volt, úgyhogy én majdnem kikapcsoltam az egészet, de az biztos, hogy Pulai András-t nem egyszerűen hallgatnak. Nézd egy beszélgetésben, én értem, amit mond, én... ez itt most nem Pulai András ellen szól, Uh, felolvastam egy írást, melyet én tudom, hogy ki írt, mégsem mondhatom el, Facebook ismerősöm, aki azt mondta, hogy nagyon jót tesz a... Tehát, hogy a potkányozás az, ami a harci lobogóra felírva most működik a baloldalon. Én azt kérdezem öntől, hogy ön újhely István, én pedig Lakner Zoltán vagyok. Közöttünk van valamilyen viszony. Hogy reagál arra, amikor ebben a mostani periódusban, amikor véletlen egybeesik a patkányozás és az ön könyvbemutatója, én azt kérem öntől, hogy tekintsen el attól, hogy én részt vegyek a könyvbemutatójam. Hát az új helyi nyilván úgy élte meg, hogy ez egy <coughs> cserbenhagyás. Nem, az új helyi lehet, hogy így élte meg, erre semmilyen bizonyítékunk nincs. Pénteken a reggeli rádiómosoromban egy ilyen mondatot nem mondott. Nagyon elegánsan viselkedett. Hát az lehet, hogy ő elegánsra viselkedett, de az ő, amit mondt, hogy reggel ezt gondolom, és így délután más gondolok, és más mondok. Hát most nem tudom megfejteni újhelyi istennek ezt a... Hát már éppen pedig éppen... ugye itt egyébek között nem megfejtéstől van szó. Szóval én a magam részéről kifejezetten rossz döntésnek találom. Azt most már előre haladok az időben, hogy felkért két embert. Ha lemondta azt két ember, hogyha egyébként a meghívó úgy ment ki, ahogy kiment, akkor ha azok lemondták, akkor nincs más. Akkor az ember magára marad és egyedül prezentálja. Elvégre Újhely István képes arra, hogy saját magának feltegyen kérdéseket, vagy egy ilyen szituációban könnyen lehetséges, hogy ezt a sajtóra is bízhatja. Kicsit olyan lesz ez egyébként, mint az én legutolsó könyvemnek a marketingje. Kicsit kétségbe esett, kicsit büdös, mint a mi hazánk. De, de mégis, mégis tehát Stumpf, András és Romai Zoltán önmagában kiállítottak valamiféle, bármennyire is furcsa szegénységi bizonyítványt magukról azáltal, hogy ezt elvállalták. Nem a jobb ha, tehát, hogy nem, nem a, a, az ügyben, hogy valakinek ott kell lennie, hanem, hanem hát nem jó dolog az, amikor az ember a szó átvitt értelmében valakinek a hűlt helyénül. 061 -9 -9 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Elmondtam már, hogy senki többet, hogy ez itt egy plusz felajánlás, amivel nem nagyon szoktam élni. Ez csak arra fölmondom önöknek, hogy én azt állítom a minimális kockázatával, de nem tudom lejátszani, hogy 2000 októberében, amikor ez a műsor indult, akkor talán még nem, de 2001 februárjában már képesek voltak ezügyben telefonálni, és valamivel nagyobb számban, mint most. Hogy most miért nem telefonálnak, hogy kevesebben hallgatják, vagy unják, vagy fog, nem tudom. Halvány lilagőzöm nincs. Csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ahogy a múlt héten száz embert meghallgattam, bár arra is szeretnék még visszatérni, ugyanúgy, tehát ahogy kiderült, hogy itt vannak, vagy legalábbis ide toborozhatóak, ugyanúgy most is itt lehetnének, valamiért mégis hallgatnak. Pedig a helyzet más, de nézőpont kérdés, hogy bonyolultabb-e vagy sem. Én ma azt állítom önöknek a tévedés minimális kockázatával, bár ezt most már a mai napfolyamán egy kicsit többször mondtam a kellett én, hogy ez nem annyival bonyolultabb helyzet. Több esemény van. Kétségtelen. Utoljára kérdezem, mit gondolnak önök Lakner Zoltán és Ceglédi zoltánról? Elsősorban Laknerről, mert erre még kitérnék, de Ceglédi Zoltánról is véleményt formálhatnak. Vagy a ez a hallgatás legyen a válasz. Újhaírős véleményt forválhatnak, aki egyébként megpróbálja őket pótolni. ez volt a válasz. Um, kvázi anyacsatornámon néztem vasárnap egy műsort, amely szintén foglalkozott ezzel a témával, több szempontból is foglalkozott, egyrészt volt benne egy szavazás, amelyben az emberek döntő többsége úgy szavazott, hogy bankonénak nem kell lemondania, miközben én szupermennel értettem egyet egy tízeskálán tízesre, akit megszólaltattak, de azt képzeljék el, azt a döbbenetet, hogy, Tehát én nem hittem a szememnek, hogy azt gondolják el, találják ki, hogy ebben az összeállításban ki szólalt meg Patkány ügyben, ebben az összeállításban, ebben a műsorban. A Kettő találgathatnak, talán sikerül. 0614890999 és 063677161. Senki nem látta, vagy fantáziájük sincs? Jó, hát ha nem telefonálnak, akkor elárulom. Lakner Zoltán. Lakner Zoltán a 168 órának talán a fűszerkesztője, vagy fűszerkesztő helyettese, de ebből a szempontból közömbös, hiszen itt, Újhely István könyvbemutatójának egyik részese lett volna pinteken, hogy a felvétel mikor készült, hát ez egy vasárnapi műsor, feltételezem, hogy pénteken készült szombató vagy vasárnap, mindesetre már lehetett róla tudni, hogy ezt a felkérést nagyon elegánsan visszautasította, és helyre került a stumpf, vagy a sobotnyi, hát ezt így nehéz megmondani. Minden esetre már a felkérés is furcsa, de Oké, rendben van, ez legyen a felkérőnek a dolga, de a laknárrel is vállalta ebben a szituációban. Hogy ez a 168 órára az én szememben milyen mértékben vetül, azt tudom mondani maximálisan. Én azt gondolom, hogy laknál Zoltánnak az erkölcsi hinterlandjában nincs benne az, hogy ebben az összeállításban megszólalhat. Ha megszólal, az az én számomra politikailag a moral insanity-nek a kategóriája. A felkérést tekinthetjük akár provokációnak is, vagy, vagy annak, hogy esetleg valami tisztázó helyzetet teremt, amiben mond olyasmit, amiben megpróbálja ezt a két dolgot, mármint a lemondás és a történetet. A kettő közül valahogy hidat próbál verni, nem ez történt, vagy ha ez is történt magában a műsorban, nem ez került bele. Ugye most ott tartunk, hogy van egy csatorna, amely leadja ezt a beszélgetést, emlék, hogy az egész történet nem jöhetne létre. A legkülönbözőbb beszélgetések zajlanak ezzel kapcsolatban, ugyanezen a csatornán, és mondják különböző műsorok, a szólásszabadság okán értelmében vonatkozásában nézőpont kérdése, szöges ellentétesen ugyanazt, az egy, szöges ellentéteset állítanak, az ugyanarról. Mindenkire rábízzák, hogy ők egyébként, mint nézők, hogyan a állást. Én ugye egyszerre most több minőségemben vagyok jelen. Ez nem egy könnyű szituáció. Tisztában vagyok azzal is, hogy mit kockáztatok mindazzal, amit elmondok, de nem gondolnám, hogy nekem pörös számra lakatot kéne tennem. Lakner Zoltán a kapcsolatos eddigi érzeményeim egy tízes skálán egyesre se befolyásolnak abban, hogy azt mondjam, hogy az én számomra az, aki egy ilyen összeállításban, egy ilyen lemondás után szerepel, az politikailag a moral insanity kategóriája leesett a képernyőről. Én ezt követően pár beszédbe keveredtem, hát keveredtem, tehát én kezdeményeztem ennek az összeállításnak az alkotójával, akivel abban maradtunk, hogy személyes jó viszonyunkat ezen ügy kapcsán ne tegyük kockára, és nem fogom kockára tenni, de, de hát az, hogy nem esélyem el, és hogy nem esélyem el az ezzel kapcsolatos gondolataimat önöknek, arra képtelen voltam. Azt szokták mondani, hogy szemmel a Fidesz-szel az MSZP az egy vitatkozós párt. Ma már tudjuk, hogy a jobb oldalnak és a bal oldalnak az értelmisége másféleképpen viselkedik. Ez a patkányozás ez megmutatja a baloldali vagy ellenzéki értelmiségnek egy olyan fajta szegment, szegmentáltságát, bár ugye azt mondtam néhány perccel hogy nem jobb oldal és baloldal, aminek én nem örülök. Nem gondolom, hogy új norma képződött, de azt látom, hogy az a frusztráció, amit a Nemzeti Együttműködés Nem létező rendszere okoz, az képes olyan pluralizmust alkotni ebben a témában, ami szerintem nem létezik, és ami ellen én felszólalok, hogy milyen hatékonysággal, az engem egyáltalán nem érdekel, nekem az a dolgom, hogy az árbockosárból jelentsek, a többi önökre van bízva. Azt írja XY, hogy csütörtökön szokott lenne a felvégérés, a felkérés ennek megfelelően kedden szerdán a Facebook bejegyzése miatt lett felkérve, ahol MSZP-sek neki mentek kommentekben. Riding around Badlands rain came upon Those creatures so strange Yeah, that so smart Couldn't hurt you It's they to set By Napoleon too Oh, so cute Sneaking around Hiding the crowns Round the parent dog town And laying wait till the cold moon With a chance to make You the next victim soon Popping up Popping down and making A funny little sound. Far the ground Okay. Azt írja a Lakner Zoltán április 29-én hétfőn, tehát kerek egy hete. Nem nincs rendben, sem az, hogy a Fidesz támogatottságára valakinek az jut eszéből sok a patkány Magyarországon, sem az, hogy Magyarországon patkánykormányzás kormányzás Az ellenfél dehumanizálása soha sem elfogadható, nem nem félreért. És a múlt heti interjúban bangoli borbi ildikó képviselő maga ment bele ebbe az utcában nem volt provokatív kérdés. Ő maga szúrta közben újneelzés megjegyzését, majd miután pár nappal később bocsánatot kért, a lehetséges leggyengébb, ha valaki úgy érzi, megbántotta a formulával, az elmesz egyik legprogresszívebb és legbátrabb politikusa, maga viszi tovább az ügyet, ha sőzve a kampány minőségét beletolva ezt az egészet hivatalosan és az LP kampányba. A párternök listavezető kiforgatott szavakról beszél, kiforgatva a szavakat. Nem, nem igaz, hogy elterelés pontosabban nem a Fidesz terüli a kampányt a fontos ügyektől, hanem maga a patkányozás. Ennek az egész ellenzék visszalevét levét, Mondom azt, hogy ez egyébként nem figyelemelterelés. Ennek az egész ellenzék vissza a levét. megjegyzem a fővárosi patkányírtás súlyos anomáliái önmagában nyertes tímát kínáltak az ellenzéknek a fővárosban. Most jó eséllyel, sem lehet majd többi a Fidesz választóknak, Fidesz politikusoknak címzett patkányozás felhangja nélkül megemlíteni. Miért ne lehetne? Nem, nem igaz, hogy a Fidesznek lehet másnak. Nem, sokan vagyunk, akik minden alkalommal szóvá teszik Bajel Zsolt és mások brutális mondatait, vagy éppen azt, amikor Orbán nevezi parazitán a politikai ellenfeleit. Súlyos, elfogadhatatlan, amikor ezt kimondjuk, mi is, elemzők is, újságírók is megkapjuk a magunkét, landolnak a postaládákban a fideszívek, hívek, Fidesz üzenetei, kiszerkesztenek minket a propaganda oldalokon. Zákson! Ugyanúgy, ahogy akkor is, amikor az egészségügy, az oktatás, a cigányság és a többi katasztrofális helyzetéről írunk, vagy amikor a korrupcióról nem azért vállaljuk ezt a küzdelmet, hogy ezt a másoktól elfogadjuk ugyanezt. Ettől még a Fidesz-égrammal sem lesz. Jobb nekünk kell, jobbnak lenni. Igen, ezt kell önöknek mondanom, hogy nincs nekünk. Tehát amíg laknernek van nekünk, addig nekem nincs nekünk. Én nem vagyok a baloldal, és nem vagyok a jobb oldal, és nem képviselem az újságíró társadalmat. A civil rádiót annyiban képviselem, amennyiben a civil rádió oldalán jelenek meg, és erre még ki fogok térni. Folyamatosan különböző halmazoknak vagyunk részei, de Lakner Zoltán itt abban a pillanatban, hogy azt mondja, hogy nekünk kell jobbnak lenni, egy olyan aktivizmust vállal, amely aktivizmus csak és kizárólag a lehet. Ez az, amiről én beszélek. Ez az, aminek az oltárán szerintem neki a 168 óránál kell maradni, és nem kell politológiai fejtegetésekbe kavarodnia akkor, amikor politikai szerepet vállal. Aki politikai szerepet vállal, az politikai szereplőnek megfelelő bánásmódban fog részesülni. És ez így van rendjén. Ahogy ezt Pokorni Zoltán annak idején rám mondtam. Nem, nem ás az ellenzéki választási esélyét, aki szóvá tesz a hibát. Nem fanyalgunk, hanem elemzőként, publicistaként leírjuk, mi az a politika, ami nem vezet sehova. Mint hogy eddig oda vezetett, ahol vagyunk, ami a sehova. Nem igaz, nem a sehova vezetett. Ahol most vagyunk, az nem a sehova. Óriási tévedés. Ha a vezetett volna, akkor egyébként elvállalta volna az ujjai féle könyv bemutatóját. Nem, nem, nem, ne hagyjunk törülközőt, ne hagyjuk, hogy törülközőt nyúljon lakni az ott, ahol neki nem jár törülköző. Meg lehet szokás szerint kisebbségben vagyok, de én azt várom az ellenzéktől, hogy más legyen, mint a kormány. Hát akkor, tehát értik, itt mindenki egyszerre több funkcióban van jelen, és ebben majd önkritikus mondatokat kell magammal kapcsolatban is mondani. És mielőtt még azzal jön valaki, hogy jó, akkor az elemző mondja meg, mit kellene tenni, én írtam erről a könyvet, második cikkiek hosszú sorát. Nem, nem válik be, pragmatikus szempontból sem. Lásd a kerítéspárti elezéki megnyilvánulásokat, amelyek egy darab szavazatot nem hoztak. Lehet kampányvideóversenyre kelni a fidesz azon azonos témában gondoljuk hát ennek reális és is, sok a harag, aminek felszínre kell jönnie, de emlékezzük, mennyi használ például Hillary Clinton fajsúlyi politikusnak, ahol lealázta Trump szavazóit. A kérdés az, hogy amikor valaki valami rosszat tesz, akkor kell -e nekünk nemzetközi példatárat elővenni? Szerintem nem. Semennyi ártott neki. Azt gondolja valaki, ennek most mozgósító ereje lesz, figyelje meg, mekkora lesz az ellenhatás. Miközben egyébként ugye nem tudom, tizenvalahány ezer ember szavazott az ATV-ben, és abból 80% azt mondta, hogy nem mondja le, vagy még annál is több. Ebben is sincs igaza. Igenis és aktivizál. Ugyanez vonatkozik a következetes politizálásra is. Nem, nem könnyű kívülről megmondani, például azért sem, mert nem vagyok kívül, ugyanabban a közéletben, országban vagyunk, öö, azért ennél több. Közéleti szereplőként, ha más típusú felelősséget is, mint egy politikus, de nagyon is érzek és sokan érzünk. Hát ez nem érződött a könyv bemutatón. Állampolgárként pedig nem egy dobozban, pláne nem páhoiban ülök, hanem én is elszenvedem a következményeket. Hát vagy elmenekülök előle. A szóban forgó ígyben szereplő személyeket ráadásul évek óta ismerem, kedvelem annál nehezebb feldolgozni, hogyan robban szét az Európa Parlamenti kampány miatt, végre elkezdődne. Évelei mindenki szenteskvéssel fogadta, hogy nem szabad feladni a májust, mert önmagában is, és az ősi önkormányzati voksolás miatt egyaránt fontos. Az európázás és patkánykormányozás sohasem fog összepasszolni. nem, nem ez lett volna az egyetlen lehetőség. Éppen tegnap bizonyította be egy régi baloldali párt, hogyan lehet bokásba visszajönni, ráadásul az új baloldallal szövetkezni, most jön Spanyolország, persze Spanyolország, ezt talán nem olvasnám föl, mert ez ez már azért nekem is sok 7 óra 50 perc van Pontos veszőt teszek. Felköszöntöttem Pogány Gyurit az x születésnapján, és mondja nekem szombaton, hogy a civil rádióban született egy döntés, itt vannak különböző magasrangú szervezetek, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a civil rádió hogyan vesz részt ebben az elkövetkező időszakban, a kampányban, ami itt az uniós választásokat illeti, és ebben született egy döntés. És akkor felmerült a kérdés, hogy a fialaféle Féle Ancsi az mennyiben lesz más, hiszen itt mások a szokások, és az hangzott el, hogy ők megbíznak az én arányérzékemben. Tehát semmit, semmilyen kötelezettséget nem rúnak rám. Azt nem tudom önöknek megmondani, hogy ez a szabadság, amit a civil rádió ebben a döntésben nekem biztosít, ez engem milyen zabarba hozott. A szó legpozitívabb értelmében. Nem szeretnék én ebben a rádióban jogosítványokkal rendelkezni, vagy nem szeretném azt, hogyha úgy tűnne, mint hogyha az én szakmai önkontrollom különb lenne azokénál, akik ebben a rádióban dolgoznak, mint hogy valószínűleg ez nincs is így. Ez valójában a rádióműsoromnak szól, annak, hogy hát egy sasnak azt mondani, hogy egyen banánt meg lehet próbálni, de nem biztos, hogy sikerülni fog. Ezzel együtt a SAS tevékenységét lehet korlátozni. És szeretnék akkor itt a példától eltekinteni. Még mielőtt elvesznék a részletekben. A múlt héten uh, Földes Ádám e-mailje kapcsán visszahívtam György Elvizs Benedeket, aki egy félreérthető mondatot mondott uh, Spirk József Facebook tevékenysége kapcsán, amit egyébként én emeltem be a műsorba, és azt mondtam, hogy nem szerencsés, hogyha egy újságíró magá levelezésben olyan véleményt formál, ami után egyébként őt objektív hozzáállónak nehéz tekinteni. Ezzel feladtam a lehetőséget uh, György Evics Benedeknek, aki élt vele, valaki ezt észrevételezte, és én próbáltam ezt az egészet úgy értelmezni, hogy legyen benne mindenkinek igaza, de tisztest, tisztelt Földes Ádám, levontam a konzekvenciát, vagy legalábbis levonófélben vagyok, és elmondom, hogy milyen kérdést intézek most az én hallgatóimhoz. Pénteken Dombovári Csaba jegyzőnek a döntését sok részletben felolvastam, ami a Ferencvárosi Fák sorsát illeti, amivel kapcsolatban a 444.hu-júval a közgyűlés után majdnem egy héttel videót jelentetett meg, majd azt szinte kontroll nélkül átvették különböző orgánumok köztük az igen népszerű, vagy talán a legnépszerűbb index. Ebben mindennek elmondták Bácskai Jánost és a jegyzőt, aki volt agyhalott, a jegyző pedig trollkodott, és itt szeretném felhívni szíves ügyelmüket két dolognak a szétválasztására. Az egyik az, hogy hogyan viselkedik a jegyző, vagy hogyan viselkedik a polgármester, én maradnék a másiknál, a másik pedig az, hogy az a döntés, ami született, a szakmailag mennyire megalapozott, vagy sem. Én tudom, hogy ma egy tízeskálán tízesre van igény arra, hogy a kettőt egybe lehessen mosni, én azonban mindent megteszek annak érdekében, hogy ez ne legyen egybevasható. A pénteki beszélgetésből egy 10 tízes tízesre kiderült az, hogy én mennyire nem értettem egyet azzal, vagy nekem mennyire nem tetszett az, ahogy Bácska János viselkedett, de én nem vagyok az anyukája, és nem vagyok az apukája, barátja se vagyok, egy igen közel álló személy vagyok hozzá, akinek szerződése van az általa vezetett önkormányzattal, amelyben a szabadságom akkora, hogy adott esetben megengedhetem magamnak azt, hogy valamit kifogásoljak, aztán maga az önkormányzat, amely velem szerződés kötött, eldöntheti, hogy ezt ő súlyosabb beavatkozásnak tekinti-e az ő életében, ráadásul igazságtalannak, mint ahogy egyébként én azt gondolnám ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan viselkedik Bácskai János. Ugyanakkor nem lehet eltekinteni attól, hogy amiről beszél, abban neki igaza van-e vagy sem. Dombovári Csava jegyzete, amely nem jegyzet volt, sem máshoz is jegyzetnek mondom, csak ugye ez egy olyan válasz, amit az érintettek még nem kaptak meg, mert a ma kerül részletesebb szemlélésre, de pénteken lehetővé tette Bácskai János nagyvonalúan, hogy én felolvassam, vagy idézek belőle azt tartalmaz, hogy szakmailag a lakók és a a képviselőtestület tagjainak, vagy tagjának, Baranyi Krisztának a felszólása tartalmát tekintve nem volt jogilag megalapozott. Úgy tűnik, hogy az önkormányzati képviselőtestület ülésnek a hangulata ma a magyar sajtó számára fontosabb, sem mint az, hogy ami miatt az a hangulatot létrejött, az egyébként jogilag megalapozott volt-e, vagy sem. Ez a nemzeti együttműködés nem létező rendszerének az irritációját mutatja, és azt, hogy ez az irritáció mire képes. Nekem itt a Kejfe Jancsi az a szerep jut, hogy én arra hívjam fel szíves figyelmüket, hogy a két dolgot próbálják meg különválasztani, miközben egyébként nem könnyű. A jegyzőírás arról szól, hogy a lakó panasza, és ezzel párhuzamosan Baranyi Krisztina felszólalása jogilag nem volt megalapozott. Természetesen jegyző arról, hogy milyen hangulatban zajlott a képviselőtestületről, és nem tél ki, neki nem ez a dolga. Arra kitérhetünk mi. De a kettőt egyben sok rosszul cselekszünk. Erről talán a múlt hét elején ért a 444.hu átvett az index és más orgánumok, ami pénteken a Kejfejancsiban elhangzott, azt, ahogy én tapasztaltam, se a 444.hu, se az index nem vett elt. Én megkérdeztem az önkormányzatot, hogy magát a, a, a jegyzői levelet elküldték-e másnak, mint kiderült, nem küldték el, és hogyha ma egyébként azt jóvá hagyja a polgármester, akkor se tudom, hogy végül is milyen sorsa lesz ennek az írománynak, ez nem ö, az én dolgom. Ugyanakkor az, hogy egy olyan dologban, amelyet ö, hoz a 444.hu, aztán nem túl hátul hozza az index és bármely más orgánom, a kejfejancsi megszólalása után senki az íg a világán ne próbálja ezt a levelet megszerezni, vagy ne mondja azt, hogy van itt egy levél, amivel mégiscsak meg kéne ismerkedni, függetle attól, hogy ebből csak a fial rendelkezik, ez számomra abszurdum. Ez ugyanis arról szól, hogy arra iszik a vendég, ami a képviselő ülésen történt, függetle attól, hogy egyébként a jegyző szakmai állásfoglalása mit tartalmaz. Hölgyeim és Uraim, én ebben nem akarok részt venni. Amikor én ezt 2001-ben elkezdtem, akkor volt talán két oldal, szentékosan nem azt mondom, hogy jobban is bal oldal. volt, aki azt mondta, hogy bizonyos dolog rendben van, mások meg azt mondták, hogy nincs rendben. Mára ez annyira fragmentálódott, hogy én nem tudom követni, és ha bár Kocsis Máté valakit megkerestem, de nem akart kötélnek állni, vagy legalábbis akik a honlapját keresik, azok nem azok valami sajtó címet adtak, hogy keressem, meg én pedig sajtóval nem levelezek. Tehát amikor arról beszél, hogy nem Kunhalmi Ágnes a politikai Ágens, hanem a mögötte lévő sajtó, ebben részint igaza van, részint mindig is így volt, de amikor ez a politikai sajtó úgy viselkedik, hogy bizonyos dolgokat lehoz, bizonyos dolgokat pedig nem annak függvényében, vagy talán annak függvényében tartsuk fel a feltételes módot, hogy az az, az ő igazságát befolyásolja, vagy sem abban a kejfejancsi harca az igazságért Teljesen fölöslegessé válik. Mert én itt már nem Bácskai János mellett, vagy az önkormányzati öntés mellett, vagy ellenszólalok fel, hanem felszólalok a 444.hu, vagy az Index ellen, harcot vívok az indexsel és a 444.hu-val, és én ennyi dologgal harcolni egyszerűen nem tudok, és nem is akarok. Attól, arról nem is beszélve, hogy annak függvényében, hogy éppen önök mit olvasnak el, azt hiszik igazságnak, és amikor felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy még van ez is, meg az is, egyszer csak rám legyintenek, mert se ennyi idejük, se ennyi kedvük nincs, arról nem beszélve, hogy a szájuk izének az index és a 444.hu írása felel meg, amit én mondok, az nem ennyire kedvező, meg még pluszban el kéne valamit olvasni, nem. Beleért vagy őrök férnek ehhez hozzá. Nem vívok az Indexel, nem bívok az origóval, nem vívok a 444.hu-val. Vívok magammal. Az untig elegendő. Ma az önkormányzati beszélgetéseknek kés a város folytatott beszélgetésnek nagyjából a kétharmadát az hozza, hogy mit ír róluk az ellenzőki sajtó. Rövidesen hírek lesznek. Én itt most második betelefonálási, vagy harmadik, vagy ki tudja, hajjadik betelefonálási témának azt ajánlom, hogy részint a civil rádió kuratóriumának döntése után, részint pedig a mostani helyzet elemzése után, azt mondom, hogy már a héten, de ha nem is a héten, de a jövő héten mindenféleképpen, olyan beszélgetéseket szándékszom folytatni polgármesterekkel és a Városliget ZRT vezetőjével, amely témákat ők jelölnek meg, és semmilyen vonatkozásban nem emelek be olyan témákat, amelyeket egyébként az ellenzéki sajtóhoz, mert avval csak az a folyamatot erősítem, amely folyamatot én erősíteni nem akarom. Ebből adódóan, hogy brigádnapló hangulat jön -e létre, vagy a beszélgetések fél óráról, tíz percre rövidülnek, nem tudom, bármelyik eset előfordulhat, jelen pillanatban azonban azt hogy ezek a beszélgetések úgy váljanak kampánytémával, ahogy az elmúlt időben kampánytémává váltak, és ahogy ezekhez a témákhoz egyébként a többi ellenzéki sajtó viszonyul, és kéne velük is egyébként ezt a kampánycsatát megvívni, szóval ehhez nincsen kedvem, és azt mondom, hogy az elkövetkezendő hetekben önök mire számíthatnak. Hogyha ezt visszavonulásnak, megalkovásnak látják, vagy van bármilyen ötletük, hogy az interaktivitást meghagyom, akkor nagyon szívesen beszélgetek Önökkel a hírek után. És még egy dolog. Én nagyon büszke voltam arra, hogy összegyűjtöttem a múlt heti szavazásnál száz embert. Ugyanakkor a naivitásomról tettem 10-es tízes skálán tízesre bizonyságot akkor, amikor a legjobb pofa telefonnak tulaj minősítettem azt, amikor egy hölgy betelefonált, és azt mondta, hogy itt vagyok, és mondtam neki, hogy ragyogó, mit akar mondani, és mondta nekem, hogy azt a szomszéd azt, hogy nem mondta meg, ugyanis ez, ahogy akkor egy Filipov Gábor egy sörözésnél mondta, és nagy valószínűséggel egy tízes skálán tízes lehetett igaza, egy toborzásnak volt az eredménye, amellyel én sosem néztem szembe. Tehát azt gondoltam, hogy én sose fogok annyira, vagy én sose leszek annyira fontos, hogy az én műsoromban lévő szavazás külső erők befolyásolják. Voltak mások, akik azt mondták, hogy a hangok idegensége is figyelemreméltó volt. Minden esetre ez a telefon, amikor valaki betelefonál és azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy miért telefonál, mert valaki mondta neki, hogy telefonáljon, ez inkább arról szól, mint hogy valaki megkérte valamire, mint arra, hogy az itteni hallgatóim önként és telefonálnak. Amikor tehát a saját magam műsorát is külső erők akarják befolyásolni, amit én egyébként nem hagyok, ott vagyok magam, Éppen eléggé befolyásolom én a saját dolgom is sorát, és kontra. Nem akarom azt, hogy ezek a beszélgetések ennek a arci terepnek a részévé váljanak. Eddig azzá váltak, a jövőben azonban kivonom őket mesterségesen onnan. Ez ügyben várom majd a telefonjaikat a hírek után. Hírek következnek itt a CV rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Több rövid hatótávolságú rakétát lőtt ki Észak-Korea a Japán-tenger fölé. A rakétákat a keleti parti Wonsan városnál lévő indítóállásból indították, és 70-100 km-t tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak. A dél-koreai és az amerikai erők elemzik a kilövéssorozat részleteit. A tesztek előzménye, hogy megrekedtek az Egyesült Államok és Észak-Korea között, tavaly elkezdődött nukleáris tárgyalások. Észak-Korea legutóbb 2017 végén hajtott végre rakétaindítást, akkor egy Vansong-15 típusú interkontinentális ballisztikus rakétával. Rakétateszt azonban idén áprilisban is volt. Fennyán azt állította, hogy rakétájával már el tudja érni az amerikai szárazfölde. Jair Bolsonaro brazil elnök lemondta tervezett New Yorki látogatását, a vizit ugyanis heves tiltakozást váltott ki. A szélső politikus lett a brazil-amerikai kereskedelmi kamara évembere díjazottja. Bozzanárónak még megválasztása előtt több rasszista, homofób és nőgyűlölő megnyilvánulása volt. Emiatt New Yorkban a szervezők nem találtak olyan helyszínt a gála vacsorának, amelynek tulajdonosa hajlandó lett volna biztosítani a helyet a rendezvényhez és a vitatott nézeteket valló elnöknek. Háromnapos szertartás keretében királyá koronázták Tájföld új uralkodóját. Mahabadjir Alonkan fejére felkerült a 7,5 kilós korona, és tizedik Ráma néven foglalta el trónját. Az uralkodói címet 2016-ban örökölte meg édesapjától, aki 69 éven át uralkodott. Tájföld államformája alkotmányos monarchia, de a királyi családot a nép részéről komoly tisztelet övezi, és jelentős hatalommal is rendelkezik, emlékeztet a BBC. Az új király koronázás előtt pár nappal feleségül vette korábbi szeretőjét, aki addig a testőrségének helyettes parancsnoka volt, most azonban már királyné. 0614890999 és 0636771161. Lakner Zoltának tennap 20.51 perckor az alábi levelet írtam messengeren. Elmondaná hétfőn 7, 7 és 9 vagy kedden 7 és 8 óra között a kejfejancsiban, hogy miért mondta le új helyi könyv bemutatóját, Fiala János. Kocsis Máténak azt írtam. Kocsis Máté, volna kedves beszélgetni holnap hétfőn, 7, 7 9 kedde 7 óra és 8 óra között a van a sajtó szerepéről Fiala János. Ezek után a következő választ kedves János, kérjük, hogy ezzel a kéréssel forduljon a Fidesz frakció sajtósztályához, Megvan a cím, üzvezlettel a szerkesztőmire én. Köszönöm, ezzel nem élnék, az elmúlt évtizedekben közvetlen voltam elfogadva vagy visszautasítva. Kocsis Máté ismert dönthet magától jó éjszakát Fiala János. És itt van a következő Szaniszló Sándor. Szaniszló Sándor előtörténetéről önök már tájékozottak, de most az ő történetét nem kezdeném el, azzal bevárnám azt, hogy akarunk egymással abban a témában beszélgetni, amit felajánlottam, vagy mehetünk tovább. Természetesen ezzel is a rövidül maga a műsor. 0614890999 és 0636771161. Ha nem is tanácsukat, de észrevételeiket várom az ügyben, hogy az elkövetkezendő hetekben hogyan változnak terveim szerint az önkormányzati vezetőkkel, valamint a Város ZRT vezérigazgatójával való beszélgetéseim. Nu hat egy, 099 és 0t <kül> Bocsánat, Jó reggelt kívánok, fiala úr. Tengedje meg, hogy én hozzászóljak ehhez a ronda patkány dologhoz, mert a Körösi Péter úr a palálverben nagyon lepatkányozta az ellentéket. Hát akkor milyen alapon szólnak ők a baloldalra, ha ők is ugyanúgy patkányoznak, főleg a momentumot. Ezt nem tudom, hányan biztos sokan hallották. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgatod. Nem tudom, hogy Körösi Péter hol patkányozott, de köszönöm az információt, megpróbálok utána nézni. Körösi Péter annyiban érdekes, amelyben Szaniszló Sándornak a pattársa. De neki is küldtem tegnap egy SMS-t késő este. Nagyon aktív voltam tegnap. 0614890999 és egy. Szeretném önöknek elmondani, hogy senki nem telefonál. Tudomásul veszem, csak szeretném azt elmondani, hogy szerintem nagyon nagy jelentőségű dolgokról van szó, Arról nem beszél, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, de hetekben mindenképpen alapvetően befolyásolni fogja önöket, már ami a, a keifei illető? Jó reggelt! Jó kívánok! Én csak azt szeretném megkérdezni, amennyiben ön azt mondja, hogy a, arról fognak beszélni a polgármester urak, amiről ők szeretnének. Nem gondolja úgy, hogy akkor csak bicsumokat fogunk hallani mind a két oldalról? Hát az az, az, tudom, én, az, hogy... az én dolgom, hogy én azt ne tegyem lehetővé, de én azt tudom önnek mondani, hogy ezt lehet arról az oldalról nézve kérdezni, amit ön mondott, eddig egyébként ilyet nem nagyon lehetett tapasztalni, de azt, amit én felvetettem, arra nem reagált. Hogy én egy olyan többfrontos küzdelmet vívok jelenleg, aminek semmi értelme. De én ezzel maximálisan egyet tudok érteni, és, és ahogy eddig is küzdött, én ezért csodálom, de, de nem tudom. Szóval Nézze, én eddig egyet, is hallottam egyet, a polgármester. Egyetlen megoldás igen. van, hogy önök majd be fognak telefonálni, illetve nem önök, hanem ön, és konkrét kérdéseket föltesznek, hiszen egyébként nem tehetnek föl nem konkrét kérdéseket. De az, hogy én úgy merítsem a témáimat, hogy abból azonnal pártpolitikai csatározás jöjjön létre, egy olyan mezőben, ahol az indextől a 444. húig látható módon olyan politikai érdekek vannak jelen, amely politikai érdekekre nekem nem szabad tekintettel lenne, miközben ők engem vádolnak adott esetben euh, pénzügyileg elfogultsággal, abból valamilyen módon ki kell, hogy vonjam magam. Hát aki hát, a, a, a, a, a, a, a pénzbia telefonizásával vádol, az mind bolond. Az, Én ezt értem, de akkor a... marad a másik. Hogy mit csinálják akkor, amikor a Dombóvári Csaba féle megnyilvánulásról hallgatás van? Igen, megnézzük. Mert hát erről van szó. This is the worst, the worst to make a murder. This, this Jó Jó reggelt, Azt tudom önnek mondani, hogy amikor a Cici filmben a City oda ment, amikor a cigány verte a feleségét, és nyaköröntötték rettenetesen, meg, meg, megütötte a bokáját. Ön is jól teszi, hogy ha, ha, ha itt ilyen két, két hatalom közti harcva nem, nem, nem kerül bele. Ne, ne harcoljon be, abszolút jól teszi. Jól teszem, de ugyanakkor egy olyan önkorlátozást teszek, amely a műsort azért alapvetően befolyásolni fogja. Arról nem beszélve, hogy csak gondoljon bele abba, hogy amire én teszek, de közben van jelentősége, hogy milyen az én sajtóban elfoglalt helyem, miközben mindig is azt mondtam, hogy én teszek a sajtóban való helyemre. Gondolj el, hogy én naponta nézem azt, hogy mi az, ami szükségesnek tart a hazai nemzetközi sajtó átvenni a műsoromból, és amikor abban tendenciózusságot vélek felfelezni, akkor nem tudom eldönteni, hogy ennek örüljek-e vagy sem, miközben semmilyen hatással nem vagyok rá. De azt gondolja el, hogy milyen szituáció az, amikor se, semmilyen orgánummal alapvetően nem tudok azonosságot vállalni, miközben jelenleg két orgánummal is együttműködöm, vagy két orgánum működik velem együtt, amilyen szituáció 2000 és 2019 között nem volt. Tehát a hallgatóimon kívül eddig többeket tudtam a hátam mögött, most maximálisan tudom magam mögött önöket és a rádiót, de nincs önökön kívül közegem, amire persze azt is lehet mondani, hogy akinek ez a kette, kettő van, ne van. Uh, azt érzem, hogy ő... Sokkal, tehát az, az, az, hogy kevesen telefonálnak. Nem, nem, itt uh, most nem a telefonálásról van szó, én most arról jó, beszélek. Am... A, a, az ön mögött lévő közegre próbálok utalni, hogy, hogy mit érez. Szerintem sokkal, de sokkal, sokkal többen vannak, akik, akik próbálják ezt a normál zenéjá hangot, meg, meg ezt, a, ezt az ár, árbocs kosaras. Uh, Ö... Jó, csak azt értsem meg, De hogy amikor az Erzsébet, az Erzsébet díj átadására vett Mester Ákos, akkor valójában ő attól szégyelte el magát, hogy a kollégái ráugrottak. Ahhoz, hogy a Lakner Zoltán elszígyelje magát, az úgy látszik a saját önkontrollja kevés. Én örültem volna annak, hogyha a hallgatóim ebbe beszállnak. Én nekem a Lakner Zoltán se nem egy kedves, sem nem egy kedvetlen személy. Azt tudom, hogy nem egy buta fiú, de az, hogy erről az útról, amin elkezdett járni letéljen, abban fontos lett volna az, hogy mások is csatlakozzanak hozzá. Nekem fontos lett volna. Miközben nem minden kutatás kérdése, tehát nem azon, nem azon múlik, hogy merre van kelet, hogy azra hányan szavaznak. Kele, arra van, amerre kelet van. Azt mondom, hogy az új helyének ö, ö, szerencséje van, hogy, hogy így a választások előtt így Iki van You got on Telefonászvéten ulat egy és 0 a ja, Orrát Péter, hát csak azért hívlak, hogy nem akartam belezavarni, a dolgba, mert elküldtem egy e-mailt neked ahhoz, remélem megkaptam az ott is. Én nagyon sajnálom, hogy nem voltam péntek, ott még ezt egy ilyen hibát nem követek el, le is írtam, mert, mert én, amikor a stúfba nyolc 8 perc után, én észen élőbe a Facebook közvetítést, biztos, hogy bekiabáltam volna, hogy, hogy új helyül itt hagyjuk abba, és a hogy most álljon fel egyet, és menjen el, ha úgy gondolja, hogy mégis valaki maga. Na mindegy. Ez, ez részt, és most nem tudom, láttad ezt a nőt, aki horvát Istvánként mutatta be ő, új helyiséget az elején? Hát, Kérdezzem, aki egy ilyen moderátor volt, úgy mutatta be az elején új helyiséget, hogy, hogy bemutatom horvát István. Csak az új javította ki, hogy ez új helyi vagyok, és akkor ő korrigálta, hát ezt ez, ez hogy ilyen, ilyen moderátorok hogy néznek Hát azért ez, ez, ez, ez A másik Benyóvitának a tegnapi report -t -t remek volt, nekem nagyon tetszett, tényleg, hogy be is fejezte az utolsó mondatával ott a Duraparton tökéletes. Ott, mintha magamat hallottam volna, az ugyanaz volt a véleményem, mint aminek ki volt. A másik a Civil Apályánál kapcsolatos, amit szinte írtam nekem hogy a fulai, az, amit az úr is mondott az elején egy órával ezelőtt, hogy, hogy így nem lehet, hogy 8 percen keresztül mosakodott, el, attól szó szólták közben a rangos, kétszer már a haja az égnek átolt, szóval ezt így így nem lehet, így a baloldalnak tényleg vége van, szóval így nem lehet hozzáállni. És amit a Magyar György meg a borgola hozzá, tetsz, hogy te szemzet hozzá semmit, ne hogy a Borgulát nem hihet, nincs, hogy nem hallottat ki. Ez mondta, ez mindenkinek hallani kellett, aki egy kicsit is érdeklődik a közéletiránt. Szóval ez egy, egy örüllek volt. Nagyon tetszett, hogy lellel te reagáltad ezt a műsorban, ezt az egész kérdést. Szeretném elmondani, hogy közben a polgármesterek egyfolytában SVS-eket küldenek nekem, mert ők hallgatják a műsort is, nem gondolják reagálatlanul hagyni. Imponáló az aktivitásuk, sajnálatos az önök alacsony aktivitási foka. Nem, mint egyébként az önök telefonjaitól dönteném el, hogy az én viszonyulásom hogy alakul, de nyilvánvalóan hatna rám, ha önök telefonálnának. Jelenleg az az elképzelésem, hogy vagy ez a hét lesz az utolsó, amikor ezeket az ellenzéki témákat bevonom a polgármesterekkel és a Városliget Zértével vezetőjével való beszélgetésbe, vagy ez a hét sem lesz már olyan. Jó reggat! Jó reggat. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati műsorokat uh, minden áron meg kell tartani. Azt értem, hogy meg irányi... nem ottad nem az volt a kérdés, hogy legyen vagy ne legyen, hanem hogy hogy alakuljanak, hogy mi legyen hát, a mechanizmusok. Hát jó, hát jó, jó van az, hogy eddig van. Szerintem ezek összintepertek Én voltam, ezt értem, a... de a témáiknak a zömét jelenleg abból az ellenzéki sajtóból merítem, amely ellenzéki sajtó a témafelvetésüket illetően nem reagálnak azokra a novumokra, amelyek a műsorban elhangzanak, vagy úgy tűnik, hogy annak megfelel reagálnak rá, hogy az az ő érdekeiket, miközben nem tudtam, hogy nekik vannak ne azokkal egybevárnak vagy sem. De János, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a kert fejlancénak is neked ez az autonomitása az egyik előnyör. Igen, de azt kell, hogy érted, azt kell, hogy értsed, hogy én egy olyan ökölvívó vagyok, aki egy emberrel talán meg tudok küzdeni, vagy egy emberrel méltósággal tudok alulmaradni, nem vagyok piedónak. Tehát nem csak 25 okay. emberrel okay. verekedni. De ezek a polgármesterek szerintem kicsartanak melletted. Én nem gondolom. a polgármesterekről van szó, hanem arról, hogy milyen elemeket emelek be e a, a beszélgetésünk témáiba, is most nem elemek, tehát nem, a, nem le van szólva az orgánum, hanem hogy milyen témák jelennek meg. Én értem, de ez meg, ez meg azt gondolom, hogy ettől függetlenül már most úgy tűnik mégsem a te problémán, mert az, hogy a, a, a kormányfárti sajtó a problémákat teljesen tudatosan elhallgatja, az ellenzéki sajtó meg sokszor aránytalanul kidombolítja, akkor is a téma attól még ott van. Ha, akkor, akkor Igen, de ami a fakivágásokat meg... illeti például, abban, hogy azok jogszerűen történtek, vagy sem, ez nem egy közömbös kérdés. Az, hogy hát egyébként van, hogyan viselkedik... Igen, de a polgármester egyrészt válaszolt rá, másrészt a jegyző is válaszolt rá, ez ugyanakkor egy tízes skálán, semmilyenre nem jelentkezik abban az ellenzéki sajtóban, amely el van foglalva Bácskai János viselkedésével, és ez a furcsa lenne, hogyha én Bácskai János viselkedésé lennék elfoglalva, amikor ennél van fontosabb is. Hát Két fontos csökkent ez, ez, ez, ez, ez ennek a műsornak az érdeme, hogy a lényegi dolgokkal foglalkozik, és nem avval, hogy ásdán élnek éppen mivel akadt bele, mint egy boldognak a foga, hanem a ami valójában fontos. Én ezt értem, de ez fontos. egy olyan cipő az enyém, amely a sártól egyre nehezebb. Azért lássd be, hogy nem egy könnyű dolog az, amikor az ember valójában ennyi elemmel vív, mert ugye anyukámnak az a mondata, amely szerint kisfiam, ved észre, hogy mindenki mást mond, mint te, azért ez nem lehet véletlenül, még akkor is, hogyha az én igazságérzetem tízes kállán tízesre tűnik engem visszaigazolni, elgondolkodtat, és azt kell, hogy mondjam, hogy olyan, ami 2019 már van, olyan korábban, soha nem volt. Hát így van, de azért mert jön egy, jön egy, egy két, két darab választás, és most mindenki, mindenki azon a koncsoncsán, mint tud. de egyébként ugyanígy van. Egy de jobb, azt is hogy, hogy... hogy annyiszor kell újraindítanom a rendszert, és annyiszor kell meggyőzni magamat arról, hogy igazam van, és annyi konfliktust vállalok. Itt van például ez a Lakner történet. Azt mondja, hogy a teljesság a 10 kállás Akkor nem kell újraindítani a rendszert, és nem kell meggyőzni, mert tudod. Attól függetlenül, hogy csak előről tudod, és azt gondolom, hogy tudod, akkor ez így van. Én ezt értem, de ebben a szituációban, egy tízeskálán tízest ez zavar az, hogy nem egy közszolgálati rádióban dolgozom, ahol az állam fizet. Még egy dolog lehetséges, hogy ott hallgatók adják oda a pénzt, mert egyébként, hogy azok az önkormányzatok biztosítsák azt a pénzt, amivel kapcsolatban én egy ilyen döntést hozok, én ilyet bármikor tehettem volna, miután azonban a folyamat nem így alakult, nyilván valahogy foglalkoztat ez a helyzet. De hát pont ez a lényeg, hogyha ezek az önkormányzatok a te kritikus viselkedésed ellenére, és az ő igazságérzetük és az ő jó érzésük mellett kitarttak mellett, akkor azt gondolom, hogy ez egy, ez egy igazán jó visszaigazolás. Akkor lenne ez gáz, hogyha te egyébként ezeknek a polgármestereknek nem mennél, belekérdezni, és mindig csak alákérdezni, mint a közszolgálatban azoknak a politikusoknak, akik oda mennek. Igen, az de gondolom, ne felejtsd minket... el, hogy a hallgatóknak mekkora része Facebookon, nem Facebookon, e-mailben jelzi azt, hogyha egyébként az a téma, amit ő olvas az indexben a 444.hu, nem abban a mértékben van megjelenítve, mint hogy ők azt fontosnak tartják, abban a pillanatban engem már kilóra megvett személyiségként kezelnek. Hát akkor a hallgassák, bolgádi ötösször, semmi probléma nincs. Én ezt értem, de azt is meg, hogy ez nem marad az emberben reagálhatlanul. Tehát én nem vagyok egy kőszikla. És ha már itt tartok, akkor eleget teszek még egy kötelezettségemnek, csak hogy tovább növeljem az irritációt. <tos> <tos> um. A 18. kerülettel ugye, én nem tettem eleget a 444. kérésének semmilyen szerződést nem küldtem el, ugyanakkor van egy írás, amelyet többen Szaniszló Sándornak tulajdonítanak, aki jelleg a Fővárosi Önkormányzat tagja és 18. kerület polgármester jelöltje az ellenzék részéről. Szeretném felolvasni, hogy ő mit írt um, akkor, vagy legalábbis egy hozzá uh, szellemiségében közelálló lap mit írt, amikor a hó megtalált engem az önkormányzati szerződéseimmel. Szeretném felolvasni. Milliókkal tömik a fideszes polgármesterek fiala János zsebét. Most derült ki, hogy évek óta... Havi 275 ezer forint plusz álfáért dicséri az elben baloldali újságíró Ugi Attila, 18. keleti fideszes polgármestert a Kejfejancsi címűsorában. Hasonló összegért készülnek alákérdezős nyájas riportok többek között az Újpesti, a Ferencvárosi, a Zuglói, a Csepel és még másik 3-4 önkormányzati vezetővel. Az ellenzéki esélyeket súlyos, milliókért Áruba bosájtó fiala szerint ez így tökéletesen rendben van. A teljes cikket itt lehet elolvasni, pont ra utal. Ön az Ugi Attila által Fiala Jánosnak kifizetett csak nem 7 millió forint közpénz, mire kellett volna inkább elkölteni. Ez az írás a Lőrinc blogon jelent meg, amit sokan Szaniszló Sándorhoz kötnek. Tegnap az alábbi e-mailt küldtem el, de ugyanakkor még egyszer szeretnék visszatérni erre az e-mailre, vagy erre az írásra öm, annak tartalmát, illetően független attól, Szaniszló Sándor vagy más követte el. Most derült ki, évek óta 275 ezer forint plusz álfányi az elben baloldali úrsságírógi a 18. kelti fideszes polgármestert Kejfejöncsi címűsorában. Először is Karácsony is közöttük van, aki nem fideses. Másrésztről Ugi Attila és a 18. keleti önkormányzat nem havi 275 ezer forint plusz áfáért szerződött velem. Ez tényben nem igaz. Öm, hogy mennyiért azt esetleg kérdezzem meg, és akkor válaszolni fog, de nem havi 275 forint plusz áfaért, és mint ebben a Tv2-es játékban eldönthetik, hogy többen vagy kevesebb. Nem vagyok ebben baloldali újságíró, és gyakorlatilag sem vagyok baloldali újságíró. Hasonló összegért készülnek alá kérdezős riportok, többek között semmelyik önkormányzattal nincs 275 forint plusz áfa díjazásom. Hogy alákérdezős és riportok-e, ezt nem én nekem kell eldöntenem. Az újpest a és a zuglója a Csepeli, el nem vagyok kapcsolatban, és másik három-négy önkormányzati vezetővel nincs beleír hogy melyik az a még három-négy önkormányzat, ugyanis nincs tovább. Van Újpest, van Ferencváros, van Zugló, és van a 18. kerület. Nincs Csepel, és nincs további három-négy önkormányzat. Ami pedig az, hogy Mire kellett volna inkább költeni? Nem tudom, ezt a blogot, ezt Szaniszló Sándorhoz kötik, ennek következtében néhányszor már uh, említettem önöknek azt, hogy őt megkeresem. Tegnap az alábbi e-mailt küldtem a Fővárosi Önkormányzati e-mail címére. Szaniszló úr, Kérem, 48 órán belül írásban élő szóban jelezze Kejfe Jancsi 7 óra, 04 és 10 óra között reggeli műsoromban van-e kifogás az FIPBT Betéti Társaság képviseli Fia János kommunikációs együttműködési megállapodását Budapest főváros 18. kerület önkormányzatával Fia La János ugyanezt messengeren és a telefonszámán is elküldtem, amelyet bonyolultan de beszereztem. Még mielőtt válaszolna, szeretném önöknek elmondani, hogy a 18. kerülettel eredetleg doktor mester, mester Lászlóval ö, szerződtem 2009. október 15-én, amikor a Szaniszló Sándor alpolgármester volt. Ez a szerződés a következőket mondja ki, Felek megállapodnak arról, hogy a szerződés első három pontjában körüli szolgáltatás ellenértéke 300 ezer forint plusz áfa, azaz 300 ezer forint plusz áfa hó per hó, azaz 12 hónapra összesen 3 millió 600 000 forint, vagyis 4 millió 500 ezer forint, azaz 4 millió 500 000 forint Áfával A pártnál a számla ellenértékét a számla készhezvitelőtől számított 15 banki munkanapon belül a megbízott számlájára utalással egyenlíti ki magyarul. Ez kerek 25 ezer forinttal több annál, mint amennyit ő feltételez jelenleg a 18. kerületi önkormányzattal való együttműködésemről, ami egyébként ennél jóval kevesebb. Ugyanakkor nem volt kifogása az ellen, hogy 2009. október 15-én 25 ezer forinttal többről plusz áfával egyeztek meg velem, és akkor számoljuk 2009 óta, az nagyjából 10 éve volt az inflációt. Szaniszló Sándort kihívom arra, hogy nyilitkozzon arról egészen addig, amíg Ugi Attilával nem beszélt csütörtökig, hogy ő egyébként hogyan viszonyul a jellegi szerződésemhez a múlt tükrében. 061 489 099 és 06 Körös Péternek elküldtem, aki tagja a szocialista frakciónak is a 18. kerületben, hogy tudjon róla, amennyiben válaszol, tapasztalni fogják, amennyiben nem válaszol, abban az esetben nehéz lesz objektíven eljárnom a 18. kerület leendő helyhatósági választása kapcsán, ahol Ugi Attila legfajsúlyosabb kihívója a Szadiszló Sándor lesz. 061-489-0999 és egy Figyelek, ha van miről. Nem drámai a csönt, csak éppen nem szól a zene. Figyelek! Kérdezem önöktől, október 10-én vagy 17-én lesz nagy valószínűséggel az önkormányzati választás, ezt mondják nekem a szakemberek. Rosszul mondom, október 6-án nem, biztos, hogy nem. Tehát 13-án vagy 20-án. Jó régöt. Jó reggelt, Tók Hát Hát aztán nem nagyon fogom magát hallgatni ezen túl, vagy legalábbis kevesebbszer. Én nekem, aki Lapnél Zoltánt azt mondja, neki, azt mondja rá, hogy volán inszeníti. Politikai. Az nekem, azt az -a nekem értelmiségi diskurzusban olyan, a patkányozna valaki. Én ezt értem, de hogyha valaki egyébként a patkányozós Újhely István könyvbemutatóját lemondja, akkor ezt vagyok kénytelen mondani. Sajnálom. Értettem. Oké. Okay. Hát nézzé, barátban ismerszik az ellenség, nem? Köszönj. Azt mondtam, hogy állítólag barátban ismerszik az ellenség, nem? Bajban ismerszik. Aki én bajban nem ilyen nem... elegánsan... Gondolj hogy én szerdán Facebook live-val leszek majd Jávor Benedekkel és Újhely Istvánnal. Nem kéne nekem is lemondanom? Mit nem fog majd mondani az... a Fidesz média? De úgyis nem voltak barátok. Miért barátok Újhelyi is és Laker Zoltán? De úgy barátok. Újhely István, és, és akkor miért mondta le a könyv Hát kérdezem meg tőle. De, én írtam, mondja, neki, de, de írtam neki, nem azt mondtam, hogy barátok, ő mondta, hogy barátok. Én azt kérdeztem, miért... Nem azt mondja, azt mondja hogy, hogy bajban ismerszik meg a barát. Uh -huh. Hát ebből azt mondtam, hogy barátok lettek volna. Nem, én ebből azt mondtam, Egész hogy van egy ilyen mondás. Hát akkor maradjunk, hogy bajban ismerszik meg a lakner. Oké. Okay. Hát hogy erre ez a válasz és lerakja, akkor szeretném öntől megkérdezni, hogy ez azt gondolja, hogy ez egy érdemi válasz volt. Uh -huh. Egyel többen vagyunk. Eddig voltunk kevesebben. 0 és 0 mi legyen a 18. kerülettel? Beleértve, hogy Szanis Ló Sándor remélhetőleg elő fog kerülni. Nagyjából három héttel ezelőtt írtam neki először, de gondolják, megnézhetem Facebookon. De az említés szintjén már biztos, hogy tehát Ugi Attilával már többször említettem. Tévednék Lakner Zoltán megítélésében? Április 16-án írtam neki először. 12 óra, 1 perckor. Tegnap 22 óra, 12 perckor írtam neki. Megkérdezhetem, hogy miért hallgatnak? Nincs véleményük. Küldjenek kérdéseket György Evics benedekkel Venedekkel folytatandó beszélgetésemhez, amely holnap lesz 8 óra 4 perckor. Holnap fél 8-tól Első Mollászlóval, 8-tól György Venedekkel, fél 9-től Újhely Istvánnal beszélgetek. Nemes Gábor, Amerikában így ezen a héten és a jövő héten nem lesznek. 061 és 06 és ne legyen annyira ne érezik fejszéjező a zene szólhat Én nagyjából elmondtam, amit szerettem volna mondani Jó reggelt Jó reggelt kívánok annak alapjánom ahogy ön fölolvaszt föl a számisló írását, hát ő egy hazug hát Ha ő számisló. Ha ő írta. Ha ő írta, igen, igen. De most módjában áll elhatárolódni tőle. Hát elhatárolódni. Köszönöm, hogyha a alpolgármesterként nem zavarta az ennél magasabb összeg. Tartok tőle, hogy még szerepelt is abban az együttműködésben. Öregszem és kopik az emlékezetem, de ha itt vannak a szerződéseim, akkor elolvasom őket, és hát itt van előttem. Ember nem érté, miért szerződnek velem, akik velem szerződnek. Szerintem nemzetközi biztonsági kockázat vagyok, nem nemzeti. Azt írja XX, aki férfi egy másik szempont, ami csak az enyém, de háthoz. szerintem a műsor egyik legnagyobb erénye, amiatt a legtöbb támadás éri, hogy a merített témák kapcsán a polgármester legalább itt elmondhatják az ő álláspontjukat, ami sokszor az egyetlen olyan lényegi fórum, ahol tény érvelhetnek pártalástól függetlenül. Az ellenzéki sajtó épp érintett része erre nem reagál, de a hallgatók hallják, én is, olyat, amit máshol nem is eldönthetem kifutott lukra. Ebben a műsorban szóba kerül Bácska viselkedése is, de a lényeg is, legalább egy műsorban helyre van téve, ez máshol nincs kár lenne, ha itt se lenne, ez a közszolgálat. Írja XY aki férfi. Felhívom felszíves figyelmüket, hogy mához egy hétre nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club boltlakájában, bakáccsal, Filippoval és feltétlenül velem valamit önökkel az klub Club boltlakájában. Május 14-e vagy 13-a, elnézést, 13-a, nagyon messzire jött ember, Aquarium Club volt voltlakál hétfőn fél 8-kor. 06148909999 és egy Tanácsot kértem önöktől, hát... Mi legyen a 18. kerülettel? Vagy ne ígyünk előre a medve bőrére, hát hogyha áprilisban nem, de most reagálni fog Szannis ha reagál Kocsis Máté, Lakner Zoltán. Amennyiben nem telefonálnak, abban az esetben elmegyek úszni. Ez most az utcán is meg lehetne tenni, de én uszodába megyek. Amennyiben telefonálnak, később megyek úszni. 061 9 és 06 More years no answers of my none been The wind followed me wherever I go. The rain came down where I made my stand. And the cyclone blows with the wave of my hand. And the cyclone blows with, with the wave of my hand. And There's a game that's only played in a darkened room with the string dealt down and dirty with unmarked cards, eyes closed to dangers jealousy folds without playing its whole car romance raises grinning i spent several lifetimes there when i could not lose for winning when i was young it was love for free sa corpo rice just can't see it so well with my fading eyes hablado do arn hoje as indexel a 444.uval Lakner Zoltánnal és Újhely Istvánnal kapcsolatban törtem pálcát különböző emberek és szervezetek fölött. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a nemzeti együttműködés nem létező rendszere jól működne, és az abban lévő szereplőkről nekem nem lenne meg a véleményem. Küldöm a holnapi műsorommal kapcsolatos sms és elköszönök Önöktől, miután tapasztalható módon nincs érdeklődés, amit pedig akartam elmondtam. Jó reggelt! Jó reggelt! <coughs> hát kellemes úszást majd. A jelenlételenség az nem párt szimpátián Egyébként nekem meg az nem tetszett, nagyon a civil apájában a Borbola úr azt mondta, hogy nem hallott. Tehát rögtön a dávidiból Ibolya jutott eszembe. És sok Nézze, alapvetően azzal a műsorral az a legnagyobb probléma, hogy az abban szereplők nem viselkednek emberként. Sajnos. Jó, csak én az a kérdés, hogy én egyfajtában biztatom őket, hogy semmilyen kockázatuk nincs, ha úgy viselkednek, mint a rangos Katalin. Akkor máskor ne osszák az észt. Ők a kettő között nem, tehát hogy mondjam, az, hogy osztják, a magánemberként is oszthatnák azért, de ők valamilyen szervezet nevében teszi pluszban ezt, és azért se vonulnak vissza, mert magánemberként még csak visszavonulnának, de ezen minőségűben nem tettik meg. Ugyanakkor, amikor bemutatom őket, akkor az, hogy milyen szervezet nevében mondják azt, amit mondanak, azt nem vallják be. Igen, de ez már önnek is sok volt hogyha erik szánalmas volt. Nem tartom föl, köszönöm Nem tartott föl, hogy tartott volna föl, hát elnézést én itt az ügyfélszolgálatul azért vagyok, hogy önökkel beszélgessek. 061 099 és 06 We to love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 And the years passed by and are 20... Valamint fenntartom az, hogy nem szeretnék egy olyan országban élni, hogyha valaki egy akkora baromságot mond, mint a bangóné, akkor arra egy olyan kampányt lehessen építeni, mint amilyen történt a Facebookon a Fidesz eh, jó voltából, az pedig, hogy a köteles beszédre hogy ugrott rá Ferenc és Ferencés arra, attól, mert elvész az éj homályban épp úgy nincs rendjén, és hogyha abban én egyébként annak idején aktívan részt vettem, akkor azt rosszul tettem. Ennél többet most nem tudok mondani. Vagy mondhatnánk, measure de nem lenne értelme, vagy nem lenne hiteles. <síns> that love though long do young lying egy először jó reggelt jó reggelt kívánok azt szeretném kérdezni hogy a civillapájamban miért mondjuk mindig ugyanabból a 10 emberből merít a szerkesztő és ezek közül tényleg van néhány, aki osztja az észt, mint például a Kukorelli, aki ugyanezt teszi a hirtévébe is minden héten. Hát nincs más, mindig csak őt lehet, vagy kell hallgatni. Nézze, ez egyfelől a szerkesztő kompetenciája, én egyszer szóltam bele, az se, abból se jöttem jól ki, és ezt nem a Szlazsánszki mellett mondom, hanem magam ellen. Ráadásul ajánlottam négy embert, és azt gondolja el, hogy erről a négy emberről a következő két hét alatt azt kellett tapasztalnom, hogy rosszul tettem, hogy ajánlottam őket. Értem. Csak Tehát kö... azt kell, hogy mondjam, Igen. hogy hozott anyagból dolgozom, de a szerkesztőnek sem könnyű. Nem könnyű, de tényleg ugyanazok az emberek folyamatosan, nem mintha némelyiket nem nézni az ember szívesen. Egyfelől egy van egy olyan állítás, mely szerint a nép szereti ezeket az embereket, más szerint más vonatkozásban azok a feltételek mellett, amelyek adottak ezek az emberek hajlandóak eljönni, és nyertes csapaton ne változtass. de még egyszer mondom, hogy ez a szerkesztő kompetenciája tízes skálán tízesre, annyira, hogy én ebben megpróbáltam, föl is ajánlották, hogy működjek közre, de az ebben való közleműködésem teljesen sikertelen volt. Ha nagyon ki húzni belőlem, akkor elmondanám egyébként a Neveket. A hát legősz... nem mondom, hogy nem lennék kíváncsi. Tehát a az... érti? én ajánlottam a Kóciánt, aki hezitált, úgy, ajánlottam a Pálinkás Szűcs Robertet, aki, aki nem tudom hány héten keresztül hezitált, majd letett róla a, a, a, a szerkesztő, most hírte ez a két név jut az eszembe. Uh -huh, uh -huh. Mert azért tényleg lehetne bővebb körből meríteni. De én értem, ugyanaz... de, de azon tapasztalatból, amit egyébként én tettem lehetővé, kizár dolog hogy én ezt még egyszer tegyem. Világban. Nem, nem is erre akartam bírni, csak kíváncsi voltam az mi az annak az apropója, hogy tényleg. Hozzátéve, hogy ugye nem elég, hogy orgánumokat képviselnek a szó értelmében ezek az emberek, de még azt se tekintik kötelezettségüknek, akár az Index vagy a 44 ponthoz, ez nem volt egy elegáns megjegyzés, hogy minden vonatkozásban felkészültek legyenek a témából, már pedig len kétféle műsor van, vagy egy olyan, amely érdemében tárgyalja a történeteket, vagy pedig egy olyan, amely egyébként, mint a civilek a szaunában beszélnek róla, de ott nem kell, hogy senkit se köss, a téma ismerete, ez egyébként ebben a kemény magban is van, tehát legutóbb, vagy ebben a szabadfogásban, tehát legutóbb Hudgergeinek úgy sikerült leoltani a Jeszenszkit e, e, Venezuela ügyben, hogy egyedül neki volt tájékozottság. Az összes többi ember az nagyjából tájékozatlan volt, de mindenkinek volt ez mégis véleménye. Igen. Tehát nem könnyű dolog, létezett olyan is egyébként, mint ami a heti hetes, de arra meg ott van a bocskorféleműsor, féle műsor igen, amiben, nem, nem, szeret, nem, amiben te... nem szeretném ha meghívnának világos, világos, igen de nem is fenyeget ennek a veszélye és a Gyere át vagy Gyertek át címűsorban se fenyeget annak a veszélye hogy meghívnak és annak is szívből örülök Kiír azzal kapcsolatban, hogy csak egy témát ajánl, és azt mondja, hogy én nem szeretem az indexet, egyáltalán nincs arról, hogy nem szeretném az indexet. Sőt, én legutóbb a 444.hú videóját is a civilapályán nézői szíves figyelmébe ajánlottam. Én nem szeretem, hogyha egy orgánum jelentős számban szakmaiatlanul működik, és ez természetesen saját magamra is vonatkozik. Erre itt vannak önök, vagy az index, vagy a 444hu figyelmeztessen, és elgondolkodom rajta. Ma nagyon sok mindenről volt szó, ahhoz képest nagyon kevés telefon érkezett, de az a téma fontosságát nem erodálja. A polgármesterekkel való beszélgetés május végéig mindenféleképpen fennmarad. Júniusban még az első négy napon leszek, nem lesznek polgármesterek, sőt, senki se lesz. Hogy szeptembertől hogyan lesz, nem tudom. Nagy valószínűséggel... A szűkített értelmezési tartományban fog beszélgetni a polgármesterekkel. Az összes polgármesterrel való beszélgetés interaktív, a Városligöz Zérté vezetőjével való beszélgetés nem interaktív. Ugyanakkor semmi se akadályozza meg önöket, hogy ma küldjenek a dörö.fialajanaskuka.gmail.com e-mail címre olyan kérdéseket, amelyeket holnap 8 óra 4-től felteszek neki. A kérdés az, hogy elindíthatom-e a zárózenét, mert hogy nincs több telefon. Thank <laughs> you. Aval együtt telefonálhatnak, de azzal, amit kijelöljük többé kevésbé a műsor végét. Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Hát nagyon örülök, hogy hallgatom amivel a mai napot, és mindenképpen gratulálok, hogy olyan irányba megy, ami nekem szimpatikus, és azt akartam kérdezni, hogy elolvasta már végül a Dostoyevsky-nök a karamazott testére. Nem most a lilákácot olvasom, mindeniben el vagyok akadva. Mi általában el vagyok akadva, de a kérdése érzékeny területet érintett. Igen, olvas, tehát nyáron biztos elolvasom. De most éppen nincs nyár. 061 -9 -9 -9 -9, és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Gondolják el, hogy milyen műveletlennek, tájékozatlannak és butának láttam magamat, amikor kiderült hogy a lilákásnak, színpadi változata és a regény változata mennyire más, mint a kettőt el kell olvasnom ugye Telikai Péter, amikor beszélgettem egyiket se olvastam, még akkor néztem a darabot nem csak Károly Jó voltából, és most éppen a színdarab második jelentének vagyok, a végén egy jó nem haladtam előbbre Akár hoztathatnám az időjárás, de az nem lenne elegáns, ez arra vonatkozik, hogy általában jó időben az RK-ben szoktam olvasni, de azért nem csak az rk lehet jó időben. 8 óra 53 perc van, 2019. május 6-a hétfő van, ne felejtsék, egy hét múlva 13-án nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában Bakás, Filippov, Önök és én. Még egy nagyon messziről jött ember lesz, az 27-én hétfő lesz Hella és Pellbárt napján. Indíthatom az a Ma egész nap 2019. május 6-a a hétfő lesz, de 8 óra 55 perc, már csak 1 percen keresztül lesz. 06148 9099 egy hat egy hogyha nem ez volt az utolsó műsor. A megmaradt kísérletének, és holnap 7 óra után találkozunk fél 8-tól, Első Mollászló 8-tól, Györgyev Benedek, fél 9-től, Újhely István. Hála és köszönet a jóistennek, Csorbának, a civil rádiónak és az életnek, hogy a mai műsor létrejöhetett nem feltétlenül ebben a sorrendben. Ha telefonálnak, reagálok, ha nem, döröpont, fialajanás kukat, gmail.com döntsenek. Már egy perc sincs. Én felajánlottam a lehetőséget, önök nem éltek velem. Az önök lelkén szárad. Beleértve természetesen, hogy nem muszáj telefonálni. Szilágyi Jánosnak, Pál Judithnak boldog születésnapot! érzés, hogy az ember 8 óra 59 perckor azért megy haza, mert a hallgatók nem mutatnak iránt a telefonálós érdeklődést. Tehát hát ez van. Akkor ez van. Mindenki visszajelzott a tegnapi vagy a holnapi beszélgető partnereim közül. Na jó. Laci, te jössz. TV Rádió FM 98. Add a hangot!